A shahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lahu wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu Yaa ayyuhal lezine aamanu ttaqullaha haqq tukatihi wa la tamuotunna illa wa antum muslimon Yaa ayyuhal naasu ttaqoo rabbakumu allathee khalakakum min nafsin wahidah wa khalak minha zawjah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 Zotit të botërave, krijuesit të gjithësisë, atij i cili na ka dhënë jetën tonë dhe në dorën e të cilit është jeta tjetër dhe vdekja jonë. Përshëndetjet, mëshira, bekimet e Allahut xhallaluhu, çopshëm i mëtmirit dhe Zotëriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alayhi wasallam. Mi shoqët e ti besnik, mi famina ti të ndarshme, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kja metit. Dhe të vazhdoj me leje në Allahu Subhanahu wa Teala me leje në Zotit e lartë madruar që të ndajmë disën nga qasët e jetës ton në mënirë që të përfitojmë nga libri Allahu Gjelle Gjelaluhu liber të cilën Allahu Tebareke wa Teala që ishë në Dijën e ti Qishë në kohën Kur neve s'kemi qenë fare Po s'ka qenë as Ademi Aleyhi Salatu Ves Selam S'ka qenë as Nuhi Aleyhi Salatu Ves Selam S'ka qenë as Ibrahimi As Musa As Isa Po as Muhamedi Aleyhi Salatu Ves Selam Nuk ka pa To ka njëri Para kësajna Po edhe pa fillim në kohë edhe pa filim Allahu Gjelle Gjelalu e ka dit se kur ti vjen në koha edhe kur ta ket periudën të jetoj njeri u mbi tok aj nuk do të ketë mundësi që ta menagjoje vjeten e ti që ta drejtoje vjeten e ti që të funksionoj e si duhet Yeta e tij, shpirti i ti tij dhe trupi i ti, tij, dhe të përputhët me ligjet e kësaj natyre të cila e ka krijuar Allahu xhalla gjele xalalu në tokë, e ka ditë Allahu që atherë se paqet libër njerëzit nuk kanë mundësi me vazhduar, nuk kanë mundësi me jetuar. Mos të mashtrohemi nga jeta që e shohmë te njerëzit. Nuk duhet besimtarit të mos mashtrohen nga jeta e jashtme dhe fasada e jashtme qka e sheftek njerëzit të, të cilët me ndohët se jetojnë për të cilët me ndohët se jetojnë që ish ka thënë Allahu gjellë gjelalu hu se shumica e tërë janë të bdekur e thë ente të smi'u l'mauta i ka thënë Allahu gjellë gjelalu hu për nga meri sallallahu aleyhi sallam i cili për nga mer na e ka ledzun e dhe këtë liber na e ka ledzun e dhe këtë liber Dhe për shkak se ai e ka lexuar këtë libër tek neve, edhe pse ky libër është i Allahut për shtatë katçijeve nga Zoti Xhenna Xhelaluhu, që fjalët e tij dhe çdo harf, dhe çdo shkronjë, dhe çdo zanore, dhe çdo ajet, dhe çdo fjali është prej Allahut direkt drejt për drejt. Po për shkak se ai e ka lexuar i pari dhe e ka pasnderën me na e komunikon neve njerëzve. Andaj neve qojtë mi salavat në bita Alehi salatu vë selam Andaj Allahu u gjellëvara Në ajet në e kabob ligim Ja e juhe ledhine amenu Sallu alehi vë sellimu teslima O ju të cilat këni besuar Dërgoni përshëndetjet E juve Në bitë dërguarin tem Sallallahu alehi vë sellem Tëpse dhe unë i dërgoja ti Përshëndetje Ata edhe shkët dite e përshëndetjeve Bi Muhammeden Aleji Salatë vë Seram Mirë po shumice njërzve Ka mundësi edhe i dërgojnë salavate Po në kë kuptojnë qëllimin e salavatit Shpeshëher Dhikri Namazi Zeqati A gjërimi E hum kuptimin e vetë thelpsor Cili është kuptimi thelpsor Kuptimi thelpsor është se Kjo është ka e përmendën fillimë Allah pa qenë neve, e ndë e pa na kryuë, e ndë e pa i kryuë pengamërën, e ndë e pa i kryuë token, e ndë e pa, pa i kryuë qilin, e ndë e pa qenë në dhije, në kërkuj në përveçdihës Allahot, Allahu e ka ditë se duhet mu dërguë kë i pengamërë, e duhet mu kryu kë njeri, e duhet me zbëjt kë i Kur'an. E bon, i gjithë panëndërimi, i takonë vetëm Allahu gjelle gjelaluhu. I ditë falëndërimi, i takon vetëm Allah, u te bareke, u e te ala, andajneve si njerëz, nuk duhet mu mashtruhe me ata qka doket për e jashtë, se njerëzit jetojnë. Njerëzit morim frim, njerëzit hajnë, njerëzit pin, njerëzit shtohën, njerëzit flasim, njerëzit qëtitën, njerëzit qarkullojnë, shpërndahën, që shka thënë Allahu Gjellera të i dhe hum jenë të shiron kër i kam kryu e shumë ata shpërndana për tokë si miza mirë po krejtë që të shka i përmendem frimon, jeton ha, pi, shtohë qarkullon, shëtit a nuk i kanë kafshët a nuk i kanë kafshët dhe gjejë dhe nja që ka se kanë kafshët i kanë a në dhe Allahu Gjellera tha a kimi batën dhe gjojnë të vdekurit A kemi bërë të dëgjojnë, të vdekurit, e themen kane, me jiten, fë ahjajnahu, fë hua jemë shi, ala nurim më rabbihi, thëtë Allahu gjelle gjelalu hu, duke e bo dalimin mes njerët i cili jeton më dëvërtet, dhe njerët i cili do këtë se po jeton, a i nuk jeton, a i vetëm është e pritë, A i vështë e të pritë përfundimin përfundimtar dhe me kaluë në vendin e vetat tjeko e ka meritën e vetë. E Allahu Gjelle Gjelalu ne e ka të reguë këta në Kur'an po njërzit nuk e lezojnë Kur'anin sepse nuk e qojnë kokën sepse nuk dojnë më balafacu me të vërtetën në Kur'an është e vërteta. Tha Allahu Gjelle Gjelalu e themen kene me jiten a është i barabartë a i cili ka qenë i vdekur dhe djetartë kanë thanë këtu i vdekur ka përqëllim të gjallin të gjallin në perceptimet tona të gjallin ata qka ne e kuptojnë nëse i shofë në njerëzit duke hec e duke qarkullu e duke punu e tha Allah u gjelë a ashtë i varavart a i cili është i vdekur i vdekur që kjo përdojnë a medal qëtu dhe kretë ligjaratat e ligjaruzve dhe krejt dërsat e dietarëve dhe krejt dërsat e xhallarëve dhe krejt mësimet dhe krejt namazet e tua dhe krejt xherimet e tua dhe krejt zeçat që i japën prej anës atë të cilat japin zeçat dhe i gjith haxhi që bëhet për anës hajilërve dhe krejt vizitash që i bash shtëpisë Allahu xhelalu ala në Mekë Dhe kërejt punë të mira që ka pahan, nga hana e njerëzve të cilët janë vepër mirë. është vetëm një qëllim, për mu në gjallë, për mu ka i gjallë, dhe jo me qenë i vdekur. Pse i vdekur? Sepse shikone këtët murnat, drunjë, a e kanë gjallërin? E kanë një loj gjallërije, për realitet janë të vdekurë. Realitet janë të vdekur Dhe shikonë Allahu Gjelle Gjelali Husina i ban njëve krahësime Por njeriun i cili domën njëll E fe menkene me jiten A është i barabarta i cili është i vdekur Fe ahjejna hu E na, injall, na. e njëllna Kushe njëll? Fe ahjejna hu Na e njëllna Allahu e njëll njëri Qashtu që shë e ban me lind Nga barku i nanës Dhe del në jetë Në jetën e kësa i bote Pas ta i ka prapë di rrug ruk, Rrugën e vdekur Dhe rrugën e gjall Ajo është në njerë i vdekur Së është asë gjall Një pik uj Edhe qatë pik uj e kryonë Allahu Gjellalu, Me kudretin e ti Dhe me ilmin e ti Me dijen e ti Mërën e një pik uj Provonë e më së peba një njëri Amunë e me, me ba një njëri Jo Allohë dhët, unë e kam kryuë. Dhe kur deli ashtë, prapiko di rrugë, rrugën e vdekur dhe rrugën e gjallë. E njerëzit ma shtrohen, se kur dalin prej barqeve të nanave të veta, që shëgjena ajetin sot të surës e nëgjëm, vazhdimin e surës, entëm, fi, butoni, unë me hëtikom. Po ju, kini qenë, e gjinnët tënë. Ti i butoni ummehetikum Ju keni qenë të mëllum Të mëllum Në bartët e nanavet juve Kur kështë se ka ditë se keni medal Mirë pa Allahu gjelle gjelalu Tha të janë dy gjalleri Dy jeta Allahu prej asgjas Në kanë zirë në jetë Ja A jena në jetë Jemi në jetë Zgjojëm i mëngjes E shojëm dritë në Allahu gjelle gjelalu E shojëm dritë në Allahu gjelle gjelalu i përdojnë mitë mirë atë allahut e bare kjoëtare e kalile më të shkurun dhe ka dhënë allahut shumë pak ju më falenderoni muë sepse kur zgjohë shë më në gjësë shumë pak për e njerëzve i thojnë allahut elhamdulillah falemenderimin i takon allahut dhe që qirë allahut jam zgjuhë se këm pas mëncimës më, më zgjuhë se shumë nuk zgjohë 150.000 njerëz në ditë vdesin 150.000 nuk zgjohën ata apo vdesin duke qenë të, të ngritur dhe Vjenë mbrambja Një loj gjallërije Mirë pa Allah o thët jo Kjo gjallëria Kjo gjallëria e së provë Se këta së logarit i une A lo nuk me logarit Na që tu që jetojna në këtë jet Andaj thot Efekt menkene me jitën Fe ahjejnehu A është i varabarta I cili kasin i vdekur Së la vdekje Cële a vdheke? Vdheke e parë, para se me lindë, a vdheke e dytë? Vdheke e dytë. Cële a është vdheke e dytë? Qa është kë filozofi? Shumë e thjeshtë është. Të ke darë prej barkë këtë në në stane, i e rritë i madhë, edhe nuk e ngonë ataj cili është i gjallë, dhe të ka bo, mu ka një gjallë. Që kjo është vdheke. Nuk ka vdheke më të madhe, ma mirë. A di kur kërë me Dikush, të të kana, kjo këna filozofi dhe teori shumë e ranë, nuk është e ranë, hiqë nuk është e ranë. Thjeshtë, Allahu gjelle gjelalu hu me kudretin e tina dhe me ilmin e tina, na ka ba me dalë prej barqeve të nanave tona, dhe je na ba e të pavarur me hec me kamt e tona, me dhe me loviz me kamt e tona, dhe me menu me kryt e tona, dhe me hangër me gjuhet dhe me gojet e tona, mirë po, e kemi harua ta i qëri nga kanë zjerë prej që atyë e kjo qëhët vdekje ta e qënë Allahu vdekje pa po, kanë memoreve është njerëzit se kanë qenë të vdekur duke qenë të gjall po, ditën e gjikimit ditën e gjikimit ka me thonë njeri ju i cili ka me ndu se ka qenë i gjall e a i ka qenë i vdekur realitet që ka i thotë Allahu gjele gjele aluh, në ditën e gjikimit kur ta shofë e gjehenemin për para se na e shofë na dritën e Allahot diellin e shoh min ditën e shoh min natën i shoh min emrat e Allahut ama nuk e shoh min Allahun e kur ta shohmë në xhenemin ata bindemi se pas ka pas Zot i cili është i padukshëm realitet po është i dukshëm me krijesat e tij ti je argument se ai ekziston Se të iski qenë dhe ajt kanë zirë E ditën e gjikimit Ajtë cili ka qenë i vdekur në këtë bot E ka mendu së është i gjalë I thëtë Allahu gjelle gjelalu huqështu Në surën nebe U e kare në këfir Edhe thëtë i vdekuri Këfiri Jo besimtari Ajtë cili ka haruë të gjalën Në këtë bot Dhe është ma shtruhe Menimetet e Allah është ma shtruhe është vetë mashtruë I thotë Allahu Gjelle Gjelalu Ja lejteni këntu tu rabe Thotë o i mjeri une I mjeri une Andaj thash Ligeratat janë për me thonë prej këtë botë o i mjeri une Sa atjekina me thonë ajo e sigurt Ajo është e sigur dhe s'ka më dyshje Dhe nuk ka dyshime dhe nuk lëkun dhe një asni dakik Dhe asni minuk të nuk e kena dyshim Se në Kur'an shkron, a ka në një liber më dëvërtet se Kur'ane, a mërët me gjithë dikush në një liber më dëvërtet se Kur'ane, në të gjejë e nja. Po ki Kur'an, o ki Kur'an shka njëzit s'pele dzojnë, ki Kur'an ka kalu në për feudalizm, në për socializm, në për komunizm, në për demokracien e sodit, në për lloj-lloj faraonizmi, në për lloj-lloj lanini dhe stalini, dhe lloj-lloj krijenëci të faraonit dhe asnjë shkronjë nuk e kanë ndrisur, ato janë zhduq. Po kush e rujti këta? Kush e rujti? A nuk e rujti Allahu xhallahu alaihi ve sellem i cili ka zbrit? Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na që na zbrit Kur'anin, ju rini rahat, ju vetë jumet me lexuar. Kur gjatë tjetër Wa inna lahu lahafizun dhe na e ruajt Kur'anin, më na paslon neve me na ruajt Kur'anin, na e kishin zhduk komunistat, çishë kanë zhduk Injilin dhe Tevratin. A e kanë zhduk? E kanë zhduk. Ku është Tevrati? Allahu thotë e kanë zhduk. Wa inne minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu min alkitabi wama huwa min alkitab. Çiçka thotë Allahu i Xhela Xhelali për librat e tërë, thotë ka për njerëzve Jehud zakri shtr, të cilat e lakojnë gjuhën e tyre, e lakojnë gjuhën e tyre. Dhe thoinë se kjo s'ka pothuajse nëna, as prej Allahut, libër i Zotit. Allah thot: "Ua ma huwa min al-kitab." Ajo s'ka pothuajse ju nuk kaç me librin. Allah s'ka gjallë. As gruaje s'ka. Kta e keni shpikë ju. E pse? Pse kjo shpikje? A nuk është Injili i Isajit alayhisalatu wassalam po? A nuk është të vrati i Musës a.s. Po A nuk është Kurani i Muhammedit a.s. Po A nuk e kanë një burim dhe një zotit cilë e ka zbrit Po Se ato kanë ndryshu e Se ato ju ka thënë Allahu Gjellu Allah Ja librin, ruje Si ta rujsh, ki me rujt rrugën Nuk e rujt e Elshën në duhur të njerëzve A ta e ndryshoj Allahu Kurani ka thënë jo Ju s'kini nevoj me rujt, une e rujt Andaj Allahu thot, ata thojnë qek ku qka është prej njilit, Allahu thot u e ma hua me në kitab, qa ju në kështë e libri u e e kuluna hua min indi Allah, edhe ata thojnë prej Allah i të këna librem ata nuk thojnë se nuk është prej Allah prej Allah prej Zotit dhe në shë libri Allahu thot, u e ma hua min indi Allah nuk është prej Zotit nuk është prej Allah së mundët mu këmë prej Allah në vendë që ka shkëru sa ati Allah u ka fmi Allah u ka Gruje, nuk mundet më ka prej Allahu jelle, jelle, se neve në ka zvitë në Kur'an Kull hu Allahu ehad, thuaj Allahu është nja, së mundet më ka asë dy, asë tre, asë i pjezum, asë i mishrum, asë kur gjo prej sejnë dhe vëtësët i takoj njërzve Allahu samet, Allahu s'ka nevoj për të tjerët, Allahu nuk sakrifikojt për gjunarët e rabve a i fal lemhjelit, s'kallin di kam se ka qita i në lindja, e ke krijuën dhe së është i lindur së është i lindur kë kur anë në mësën se Allah në kështë i lindur ahad, dhe në kështë i barabartë me Allah në gjellewala asë të njeri dhe asë kur kësh asë një kries lej se ke mitlihi shëj unë në kështë diçka që ka egziston që i njësën Allah na nuk kena diçka me thonë që që kjo është si kur Allah që ti ta përceptosh jo, vetëm në Kur'an adhe ata i ndryshun librat e neve në kamet libri për me lezuë e për me gjithë rrugën e Allahu te bareke u e te ala e Allahu gjellë gjellë u në të regon se ajtë cilë jeshti vdekur dhe naja kena ronë gjallërien sa lunë gjallëri, gjallërin e dyt gjallërin e dyt sepse edhe kafshet janë të gjalla me kuptimin e gjallërisë të trupit pa Allahu ato ditën e gjikimit i banë pluhën edhe hi për me në të regu neve se ju kini kujtue se gjallëria është sikur e kafshëve, me hangrë dhe me pinë dhe me qarkulluë dhe me ushtue dhe me ishi ju e një metet e Zotit, pa e nuk është gjallëria, a e nuk është gjallëria, se preqatishivit qka pina na ujë, pina dhe kafshët, preqatishivit qka delbima hajna na hajë dhe kafshët, adhe tha Allahu u gjellora, me te allekum veli en amikum, atë shiq qka e zbrit na, atë pem qka e ndjerë na, ato të mira që ka i nëzirë nga prej tokës nuk janë dhe që për juve me te allekum janë mëshirë dhe begati për juve dhe për kafshet e juve për kafshet e juve andaj neve duhet me mundu me qenë të gjaharë e cilë është gjallëria shikona Allah u që ishe definon gjallëria wa hue ala nurim më rabbi gjallëria nuk është me hangër as me pije As me pas vetur luksoze edhe mula zdruhe As me pas veshe të mirë dhe më pispilos As më kanë ti me shtëpi të madhe Dhe kushti shtëpi në madhe Tanën dhe e ki komoditetin e madhe Dhe kujton se hje në gjallërin e plot Ja, ja. nuk është e vërtet Kjo nuk është gjallëria Cila është gjallëria Shikone Zoti Gjelle Gjellali U që ishë ne definon gjallërien Allahu të bare kjo e te ala Nuk i shikon sejnë dhe të shikojnë ana Allahu nuk i intereson çka mënojnë nana. Kjo është, në Kur'an kështu na thon. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka përmendin. Wala ubali. Dhe i gjogjtat, sa fhol Allahu që shto nuk kum interesona, po. Ka thana alayhi salatu vesselam se Allahu jalljalalu u i shtikrimin e la do jo besim dart në ziarr dhe thot la ubali, nuk e kam dërt. Se kam dërt. Pse s'e kam dërt? Sa është Zot? Kanë kam vetë. Lajus el, amma e f'al Ajë nuk e pytë kërkan për çka me vepruë Ti ku të bëjsh diçka mi njëherë Konsultohosh me dikan, këshillohosh me dikan Shkon interesohosh E shkon shoshit dhe hullumton Dhe e këshirë punën në mirë A me ba, mës me ba Se? Se i e dopt ki nevoj A Allah thëtë, Lajus el, amma e f'al Ajë se vetë kërkan Se vetë kërkan, hiqë kërkan se vetë Për kanë e vetë Kull huë Allahu e hadë Thuja Allahu shtë një Nja se vetë fërkan Te bareke u e te are E pasi se vetë kërkan e e kalëzën hakin e dhe nuk i intereson A thë njerëzit Valla ki kur anë mukon me hec me ketë kur anë Zorësht Po zorësht Po anësht nuk është letë minal epshet e tua nuk është, nuk është letë Nuk është letë njeriu me frenu e vetë vetëm prej epsheve Prej loj loj epshit dhe egos Nuk është letë na edhimi këta Dhe Allah në ka than Njërëzit e kanë merak mi hec Dhe me shku pas qejthe dhe Po une se kanë merak qashtu Allah E në shkathojnë Në shkathojnë pas namazit Edhe agjit shkathojnë pas namazit A thojnë Allah u razi koft A thojnë Allah u razi koft Do me than namazi bat Por me qenë Allah u razi Jo na Allah u qofti knasht Kratësina Allah u do me thane lipmi e kënaqësia e Allahut, para se më di ti kënaqësinë e Allahut, para se më di rrugën dhe më punu për raziellokun e Allahut dhe riduanin e Allahut, të çelorit Allahu i kënaqur me neve, duhet më di sa i seko gole për neve, nëse ne nuk e kemi gale para. Allahu xhalla wala xhidaafat. Andaj, e cila është drita, e cila e bën njeriun të menjëjti gjallë në këtë botë, tha Allahu xhalla wala, "Wa huwa ala nurin min rabbihi." nuk është i baravart i gjallë i cili hec pa dritën e Zotit dhe me ata i cili hec me dritën e Zotit e cilo është dritë e Zotit? që kjo dritë e djelit, dritë e ditës jo, jo, jo jo, jo, jo, thash, Allah o këtë ditën e ka bërë dhe për kafshet bashkë edhe ato e shvidzojnë ditën që ka na e shvidzojna, natën që ka na e shvidzojna, edhe ato natën shkojnë në për vendet e veta dhe strehat e veta dhe qerd dhe pushojnë. Ja lëmo mostudëha mu. w mostaqarha. Allahu Jellal walal qapërmën Kur'an, sa Allahu dik ka fshot kush trahon. I dhe Allahu kush trahon, edhe neverat dik kush trahon mi natën. Në bështepit tona. Kjo nuk është drita. Kjo është drita e sprovës. Kjo është drita për me kuptues është i Allah, i cili e hes natën dhe ditën. Jo, jo. Kjo nuk është drita laut është qadan allahu xhella wala wama kunta tadri të alkitab wala aliman ju qadrejtohu muhamedit alei salatu wasalam kështu do ai kujt i drejtohet muhamedit kur i drejtohet mikut të tij mik e ka muhameden alei salatu wasalam e, e don shumë e ka ngrit sat katçije e kena përmend neve në ligjërat se allah xhella jalalu na fillimin aksai sure Muhammedin Alehi Salatu e Selam e kanë ngritë në shtëtë katë qijej deri sa Gjibrili i ka dhënë hecë ti se une dërëqëtu e kanë une kur shkëm shku ma nëndonë aja ka galuë Gjibrili të Alehi Salatu e Selam e kanë ngritë Allahu më nëllë se Gjibrili mirë po mirë po këtaj një së sajfjarës nuk i intereson nuk ko dërt nuk ko dërt nuk e ndrosht, ndryshon të vërtetëm se na pëndrojna po dojna me ndryshua shka i tha Ma kunta tadrim el kitab wa lel iman ti Muhammad alayhi salatu was salam nuk e ki di çka është libri ai se ka pritë që më vjo pejgamber kur se ka prit 40 vite wa lel iman dasimone dispozita e imani du duk e ka dit wa lakin jaalna hunuran mir po na e kemi bën nur sa shumë kena nevojë për kët nurin e Allahu xhellahu ala sa shumë kena nevojë më shumë se për çka është e drejtë Ma shumë se për ujën, ma shumë se për hajën, ma shumë se për shtimin tonë, ma shumë se për knacitët tonë, për nurin Allah, për dritën Allah, qëka Allah thotë, jo këtë dritën e ditës, qëka e shefa dhe kafësha, jo, një dritë tjetër, vëgjë alnehu nuran, ne e kënë avon nur, qëka e kënë avon? Kitabin, në librën, në librën e kënë avon nur, e qëka bën Allah me këtë nur, me këtë dritë, në hdibihimin në shë u min e ibedina ka thonë me ketë dritë jo të ditës, jo të djelit jo ata qka e shofin edhe kafshet edhe të vdekurit për njerëzve jo, po një dritë tjetër dritën e librës dritën e fjales e zotit Ket, ketë librën qka thash komunizmi, e demokracia e feudalizmi, e socializmi e Korea e Verijut, e Amerika përëndimore, e jugore e të gjitha përëndorit e forta edhe Konstantinopol, edhe kushka qenë në këtë tokë për i feraharave të mdoj, së munën me ndrishue, kull hu Allahu ehad, thua e shtë Allahu nja, me kitë forët të të mumblejë, s'ka mundësi, hajde heke, heke, nëjna të dopë, po, në muslimani në dopë, së s'ke në mundësi, t'i neve në vranë, t'i neve në burgosë, në tërturon, në masakron, që këtë dushë, oma librën, libra jetë, libra jetë dhe Allah e që A dhe dhe dhe Allahu E na këna po drit Në hdibihi Men në shau min qibadina E me kët drit Pra me kët libar E u dhzojna kandojna Pre robëve ton E na qëka duhet me po? Duhet me lutë Allahu në gjellë gjeralu Të bareke u atare Me të gjitha emrat e ti Dhe me të gjitha cilësit e ti Edhe mi than Allahu Të bareke u atare kështu O Zot ti i cili ma ki mëson më pa po dritën e ditës, dritën e diellit, dritën e hanës, shumë dritë ai shohunë. Shumë. Po unë kam nevojë për dritën tjetër, për dritën e cila më ban me, jo me të jo po tie, jo vetë ditën. Jo më pa ditën, po më pa po Zotin e ditës. Se kët ditë Allahun e ditë e ban të errë. Apo Allah e ban të errë, kam e shkatrur kët. Allahu kët tokë ne e t'kaldzoj neve para një mujve se unë e ketë tokë për ditëre sekunda e për ma shumë shumë ma pak se kjo unë e muj me bo rafsh edhe ju o ju njërës s'kini fuqi, as me menua e qka me bo, ju hutoni allo e dhët njëve huton u e nese, sukera, të ranë nëse su kera dhe qef njërës e sikur të meqen të dehor a nuk i pa dhe njës të dehor kër u bak tërmeti i shifshë për jashtë nuk mu shenë me nejtë në shpite veta A nuk është qaj Zot, që ka në qiti për jashtë? A nuk është qaj Allah? Në qiti për jashtë? Rini për jashtë? Tut një menet në shtëpite juve? Kjo është aj Zot? E kur Allah e qëtëson dhe harohë të tërmeti, ishef njerëzit, wa hum ju gjadilu në filla. E thot, nasi, fi Allah u thotë qëto? Wa minë në nësi, me ju gjadilu filla, wa hua shedidu lë mihal. Thëtë Allah u gjelonë në surë lë haqë, ku para sajë përmendi e përmendi pak para këtyra ajeteve që kët para këtyra ajete i tha i shef njerëzit xhë të tërmetit të dehur ata sjan të dehur në tërmet kur kush kishte piraki musliman pira ki, dhe muslimanëve kur kush kishte piraki për mu de mirpo hutun çka më bau dhe çka është kjo dhe ku duhet të shkojë dhe çka ka më ndodh dhe a ka më arrapa tas ka më ardha pat dhe njerëzit që u dritshin zemra do njerëz thonë mosh vendosun një, një, një gur i madh për frikës. Dash normale. Ipo çka thot Kurallahu e qetson tokën. E qetson sa ajo i mëshirshëm. Ai është i but, ai është Ghafur, ai Fal, ai pse na jena rebel në raden e atij dhe na nuk e ngojna ata, prapë i but, Ghafurur Rahim, ai është Ghafur, Fal, mëshirshëm, jalla jlaluhu. Mos bëjeni ai mëshirshëm na shkatron. Na shkatron. E që ka tha, u aminë nësi E pasaj kërë e qëtësoj tokën u ne E kërë ja ushlej njërzve një meter Thotë dhe prej njërzve ka Me një gjedilu filla Bajnë polemika për Allah A du të mengu Allah A du të mengu O njëri O njëri Nuk banë me ba polemika Banë me ngu Allahun e jo Po duhet me ngu Dëmës dëshmërisht Duhet me dëgju Allahun gjele gjelelu Pat diskutim Se a i neve në kanë djerë në këtë botë, a a gjithë të ftyra, as njëra me tjetërë nuk është në gjajshme. As njëra me tjetërë, as jo ftyra, se dikush të, të ftyrët se është mësu, zani, e është në zani në juve. As njëri me juve nuk e ka zani në njitë. Vesh ku tja një zani në dikujna në shtëpim të tërë, e di se filani është. Pika e dite se është filani, që nuk të përzime dikant tjetërë. Sa Allahu thuat, "Umin ayatihi." Ja, edhe për fakteve të Allahut është ihtilafu alsinatikum walwanikum, dhe për ajeteve të Allahut është sa ju ka baurë, edhe zonat edhe mi të dëgjuat me poshtë të ndryshmës. Përzihet zoni i babës tan me fëmijën tan, me gryën tan, me nanën tan. Kur nuk të ka përzije, e, e ke ditë kjo është nana, kjo është baba, prej zonit, xalla xalahu. I madh është Allahu jalla wala, i cili ka baurë të, të gjitha. E gjithë qëllimi i cili është Efe men kane me gjitem Fe ahjejna hu A është i barabarta i cili Ka qeni vdekur Qëla vdekshmëri Vdekshmërija pasi ki dal në jetë E ai ect me dritën e Zotit të vet. Elucim Allahun te bareke u te ala, qe Allahu pasi na ka dhënë në këtë botë dhe pasi me huçin e tij ne na ka vao që me jetuë disa çaste, elucim Allahun xelle xalalu, qe Allahu te bareke u te ala t'muncojë me jetuë me dritën e Zotit. Elucim Allahun xelle xalalu, qe Allahu te bareke u te ala t'angritave të ditën tonë. Elucim Allahun te bareke u te ala, qe Allahu xelle wala, na bojë prej robërave të tij falendëruës, dhe jo prej robërave të tij të cilët e mohojnë të من ازوتی تو توت اندوسی الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى مسلمان قد جهان الله تندهم تAdoptit e musliman vallahuti forçon yetimat e musliman vallahuti mshiron اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين